Бачу, ми з тобою зійдемось, аби мав башлі. Без башлі у порядну компанію не ходять, погодився Хаблак. Монети маєш рідко, частіше зливки. Домовимось. Можеш на тому тижні? Можу. Мені треба злітати у Львів. Ясно. Зустрінемось у барі. Хаблак подумав, що навряд чи вони дадуть гоші можливість ще цілий тиждень розкошувати в білій куртці, але тільки посміхнувся і поплескав його по плечі. Лисий розлив у склянки коньяк. «За успіх!» – пробуркотів. Хаблак лише ковтнув і поставив склянку. «Бувайте!» – сказав не дуже привітно. «Бувайте, хлопчики!» «До зустрічі на тому тижні!» Задуля вибрав час, коли Ятковська пішла на роботу – і подзвонив до її квартири. Довго не відчиняли, либонь, розглядав лейтенанта у вічко. Нарешті запитали коротко. Хто? Зозуля пояснив, що він з газової інспекції і показав посвідчення. Лише тоді клацнув замок і його впустили. У передпокої стояла літня огідна жінка і підозріло дивилась на лейтенанта. «Правильно робити, тітенька, за охоти Зазуля. Тепер документи обов'язково магати треба. В нашому парадному так от квартиру обчистили. Мовляв, прийшли з Жеку, бабуся її впустила, а вони, гаде, її покумпували і забрали все, що могли. Жінка лячно відступила до кімнати. Золя помітив це і заспокоїв. «Але ми, люди офіційні, зараз оглянемо ваш газ і плиту перевіримо, щоб ажур був». Він поставив на підлогу валізку з інструментами, дістав рожкового ключа, і цей ключ нарешті остаточно заспокоїв жінку. Полегшено зітхнула і пішла до кухні. З Зозулю витягнув зошит. «Квартира ваша?» – запитав. «Моя?» «Прізвище, будь ласка?» «Ютковська Дора Юхимівна». Лейтенант відклав зошит, поворушив ключем кран. «Здається, є витік газу», – сказав Суворо. «Точно є. І доведеться перекрити». «Я вас прошу», – захвилювалася жінка, – «дуже прошу, зробіть, бо як без газу». Вона побігла кудись до кімнати, вибон шукати карбованць чи навіть трояка, повернулася і поклала таки на стіл карбованця, але Зазуля рішуче відсунув його. «Зробимо, – пообіцяв порпуючись в інструментах, – зробимо, громадянку Ютковська, і не треба нам ваші гроші, заберіть!» Жінка не забрала, вважаючи, мово, що майстер відмовляється від грошей з делікатності. Тоді Зазуля рішучий сунув карбованце їй руку, взявся крутити кран. Ютковська запитав, наче просто так, цікавості. На тому тижні був також у Ютковських, здається, на Стрілецькій. «Ютковських у Києві багато», – погодилась жінка. «І всі ваші родичі», – зареготав Зазуля. «Гарно мати багато родичів», – схвалила Дора Юфімівна. «Багато родичів, багато добра». «І у вас багато?» «Не дав Бог». «Самі живете?» «Чого сама з племінницею?» Своїх дітей нема? не зовсім так торно поцікавився лейтенант. Я але поїхали в Алжир на два роки. Ну й добре, зрадів Зазуля, немов сам був причетний до цієї поїздки. Зароблять на машину, вас кататимуть. Краще б тут були. Не кажіть, машина це річ, особливо нова Волга. Приїдуть діти, посадять вас в автомобіль, повезуть до родичів. Нема куди їхати. Зовсім родичів не мають. Ах, махнула рукою. Десята вода на киселі. Як так? Троюрідний брат. Все ж брат, і це добре, схвалив Зизуля. Бо кажуть, не безлюдді і хома чоловік, чули? На безріб'ї і рак риба. Точно. І де ж він живе? Брат? Троюрідний, посміхнувся Зизуля. Буцем його це зовсім не цікавило. Далеко, на водопарку. Так далеко, однак і що гарна квартира, однокімнатна. Холостяк? Старий борсук. Старому що, старий може не працювати. На водопарку ліс поруч, ходи, гриби збирай. Ліс, точно. Поруч і став. Знаю, підтвердює Зуля, там будинки дев'ятиповерхові. Пліну шістнадцяти. По-моєму, біля ста великих нема. «Є один, лівіше від шосе. Квартири там гарні, але я б не поїхала. Чого, метро там зовсім близько? Але ж у нас центріше бути не може. Центр залишається центром, погодився лейтенант».